Sfânta Simplitate Un preot de la țară, mergând cu treburi spre satul vecin, a văzut o femeie din parohia sa spălându-și rufele în râu și, apropiindu-se, a întrebat-o. Spune-mi, te rog, duminică la slujbă, am văzut că nu m-au ascultat toți oamenii cu atenție. Poate am vorbit eu lucruri prea savante și mă gândesc duminica asta să vorbesc așa, mai pe oamenilor. Spune-mi, dumneata, ce înțeles din ce am spus eu la predică? Eh, părinte i-a spus cu smerenie femeia Eu n-am multă carte, dar aș vrea să vă întreb și eu ceva. Vedeți pânzele ce le spăl eu acum? Apa trece prin ele și le curăță. Credeți că ele, pânzele, au habar de cum le-a curățat apa? Și cu toate astea, devin albe și frumoase. Nu înțeleg eu în biserică tot cuvântul Sfinției tale, e adevărat. Dar simt în suflet căldura Duhului Sfânt, care mă curățește de păcat, așa cum apa aceasta curăță pânzele mele. Tare mulțumit, a plecat preotul, văzând un om care nu este doar cu gândul la cele sfinte și și cu sufletul. ce nu, crede, nu se o sândește, iar cel ce nu credea a și fost o sândește, pentru că nu a crezut în numele celului a născut Fiul lui Dumnezeu. Iar această o sândește, pentru că a venit